Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, вподобай відео і залиш, будь ласка, декілька коментарів. Української має бути більше. Стівен Кінг Бабуся Читає Руслан Алексіюк Мама Джорджа пішла до дверей, але зупинилася біля порога і дещо повагавшись повернулася. Вона розкуйовдила волосся синові на голові. Я б не хотіла, аби ти хвилювався. Все буде в порядку і бабуся теж. Звичайно, все буде окей. Передай Бадді, щоби тримав хвіст пістолетом. «Що, що перепрошую?» Джордж посміхнувся. Хе -хе, нехай буде слухняним хлопчиком!» «А, кумедно!» Вона розгублено посміхнулася. «Джордже, а ти певен? Все буде добре, мамо!» Впевнений у чому? Що не боїшся залишитися один із бабусею? Вона це хотіла запитати. Якщо це, то відповідь, звичайно ж, буде негативною. У будь-якому випадку йому зараз вже не шість років, як тоді, коли вони щойно переїхали до Мейна, аби доглядати за бабусею. Він заплакав, коли бабуся відірвала свої важкі повні руки від білого крісла, які пропахли яйцями пашоти і солодкою пудрою, яку мама втирала в зморшкувату шкіру старої. Бабуся підняла руки, очікуючи, що він тоді підійде до неї, аби обійняти його, притиснути до свого величезного важкого тіла, а він він розплакався. Баді підійшов і нічого залишився живим, але Баді, він на два роки старший. А тепер він зламав ногу і лежить у шпиталі у Левінстоні. «Джордж, ти ж маєш телефон лікаря, якщо раптом щось станеться?» «Хоча, сподіваюсь, він не знадобиться». «То маєш?» «Зрозуміло, маю», – відповів Джордж і відчув суху грудку в горлі. Він посміхнувся. Проте, чи виглядала його посмішка природньою. Так, звичайно, зрозуміло. Адже він зовсім не боїться бабусі, і йому вже не шість років. Мамі потрібно піти у лікарню провідати Бадді. А він, він має залишитися тут і бути хорошим хлопчиком. А це значить залишитися з бабусею без жодних проблем, будь ласка. Мама знову попрямувала до дверей та, повагавшись, знову повернулася, посміхаючись своєю розгубленою, нікому особливо неадресованою посмішкою. «Е, Джорджа, якщо вона прокинеться і попросить чаю, я знаю», – відповів Джордж. Він бачив, яке хвилювання і навіть Переляк намагається приховати мама за цією посмішкою. Вона дуже турбувалася про Бадді і його дурну лігу. Тренер з якоїсь зателефонував і сказав, що Бадді зламав ногу під час гри. Джордж щойно прийшов зі школи і сів на кухні їсти тістечка з колою, коли мама, задихаючись від хвилювання, вигукнула у слухавку «Що, Бадді?» І наскільки серйозно? Тоді вона обережно поклала телефон на важіль. «Я все знаю, мамо. Я в курсі. Їдь спокійно. Ти... ти молодець, Джорджа. Не бійся. Ти ж не боїшся бабусі?» «Ха!» – переможно посміхнувся хлопчик. Це була чудова посмішка людини, якій далеко вже не шість років і котра в курсі всіх справ і, звичайно ж, тримає хвоста пістолетом. Це була чудова голівудська посмішка, що приховувала за собою пересохле горло, немов набите вовняними грудками, котрі так і не вдавалося проковтнути. Передай баді, що... що мені дуже шкода, що так сталося. Добре. Відповіла мама і вкотре попрямувала до виходу. У вікно світило сонце, і в його променях танцювали порошинки. «Слава Богу, ми взяли спортивну страховку, правда, Джорджа? Я не знаю, що б ми тепер без неї робили. Передай Бадді, що я бажаю йому швидкого одужання!» Мати знову посміхнулася. Чарівна п'ятидесятирічна жінка із пізніми синами. Старшому – тринадцять, молодшому – одинадцять. Двері прочинилися, і холодний жовтневий вітер увірвався до кімнати. «І пам'ятай, Джорджа, доктор Арліндер?» «Так, звичайно. Тепер їдь, а то бадді накладуть гіпс до твого приходу. Вона спатиме весь цей час». «Я сподіваюся. Тримайся, синку, я... я дуже люблю тебе. І ти в мене молодець!» На цих словах мама причинила двері. Джордж підійшов до вікна і побачив, як вона поспішає до машини. Старий дочь 69-го, що споживав занадто багато палива. По дорозі вона рилася у сумочці в пошуку ключів. Тепер, коли вона вийшла з дому і не знала, що син дивиться за нею, посмішка зникла. Мама виглядала втомленою і зляканою. Вона боялася за Бадді. А Джордж хвилювався за неї. Добра та він не відчував особливо світлих почуттів. Бадді... Ніколи не був із ним надто люб'язний і дбайливий. Улюбленою його розвагою було повалити Джорджа на підлогу, сісти зверху і бити його по лобі ложкою. Бадді називав це «катуванням червоношкірих» і при цьому сміявся як дебіл. Часом він продовжував цю процедуру до того часу, поки Джордж не починав гірко плакати. Або той... Інший, незабутній випадок, коли вночі у спальні Бадді слухав уважно гарячий шепіт брата про його симпатії до Гові Маккарду. А наступного ранку Бадді бігав шкільним двором і кричав на всю горлянку, тицюючи у нього і у Гові, «Наречені покручені!» Звісно, зламана нога не змінить манер такому братику. Але Джордж відчував, що хоча б тимчасово буде мати спокій. Ну-ну, подивимося, як ти будеш влаштовувати катування червоношкірих із загіпсованою ногою. Ха -ха -ха. Сподіваюсь, це не на один день. Мамина автівка загуркотіла. Мама глянула ліворуч і праворуч. Хоча жодного транспорту на їх дорозі не передбачалося. Їй потрібно було проїхати 2 милі до асфальтованої дороги, а тоді і ще 19 хвилин їхати до Левінстона. Машина, прогуркотівши, зникла з поля зору. Чисте, прохолодне жовтневе повітря замутнилося піднятим пилом, а потім він почав повільно осідати. «Джордж залишився сам. Не сам. З бабусею». Джордж ковтнув слину. «Так, спокійно, без істерик. Все буде в нормі, чи не так?» «Так, так і буде», промовив Джордж вголос і пройшовся по залитій сонцем кухні. «Зупинився?» І подивився у люстерку, що стояло на холодильнику, побачивши там симпатичного хлопчину з ластовинням на носі і щоках і з живим веселим блиском темно-сірих очей. Із Бадді трапилась ця неприємність, коли він грав у своїй лізі в чемпіонаті 5 жовтня. Команда Джорджа «Тигри» пролетіла в перший же день. «Бідні діточки!» «Бідні ці почки!» – вигукував Бадді, коли Джордж весь сльозах залишав поле. А тепер він зламав ногу. Якби мама так не переживала через це, то Джордж почувався би абсолютно щасливим. На стіні висів телефон. Поруч із ним – табличка для записів із закріпленим олівцем. У верхньому кутку таблички – Добра сільська бабуся з рожевими щоками і смішною перукою, і вона промовляє «Не забудь синку». Ці слова були вписані у хмаринку, що здіймалася від її рота. На табличці почерком мами був записаний телефон доктора Арліндера 681-4330. Мама написала його не сьогодні. Номер з'явився тут ще три тижні тому, коли у бабусі знову були заскоки. Джордж зняв слухавку і прислухався. «Так і сказала їй. Мейбл, кажу, якщо ти будеш продовжувати із ним...» Джордж повісив слухавку. Він впізнав цей голос. «Генрієтта Дот. Вона завжди була на дроті...» і в будь-який час можна було почути її щирі історії і безліч пліток. Якось мама випила вина з бабусею. Після того, як у бабусі почалися заскоки, доктор Арліндер заборонив алкоголь. Мама також перестала пити, а шкода. Вона ставала дуже веселою і розповідала цікаві історії зі свого дитинства, і мама казала тоді, варто Генрієті відкрити рота, як всі її нутрощі лізуть зовні. Баді і Джордж реготали, а мама піднесла пальця до вуст і шепнула, тільки нікому не кажіть, що це мої слова. Після чого також розреготалася. І вони втрьох сиділи за столом на кухні і сміялися, аж поки не розбудили бабусю. І та почала кричати тієї жмиті своїм пронизливим старечим голосом. «Рот! Рот!» Мама спохмурніла, вийшла з-за столу і пішла до бабусі. Сьогодні Генрієта Тот могла говорити все, що їй завгодно. Джордж просто хотів перевірити, чи працює телефон. Два тижні тому був сильний вітер, і від того часу лінія погано працювала. Джордж знову глянув на добру сільську бабусю з картону. Хотів би мати він таку. Але його бабуся була величезна, жирна і сліпа. А ще ці її заскоки. Коли вони починалися, Бабуся могла вести довгі розмови сама з собою у порожній кімнаті, кликати якихось людей, яких тут не було, і вигукувати незрозумілі, позбавлені сенсу слова. Під час останнього із таких заскоків, не так вже й давно, мама раптом зблідла немов Крейда і увірвалася в кімнату до бабусі з криком, що та має негайно заткнути пельку! Заткнути свою пельку! Джордж дуже добре запам'ятав цей епізод і не лише тому, що вперше бачив, як мама кричала. Наступного дня була дивна пригода. Хтось виявив, що було зруйновано бірський цвинтар, що на дорозі у Мейн. Хтось перекинув могильні камені і пам'ятники. Зірвано було старовинні 19 століття ворота, а деякі могили – начебто навіть скопані. Осквернення і вандалізм. Так назвав це містер Бордон, директор школи, котрий зібрав учнів на лекцію про злісне хуліганство і про те, що це зовсім не смішно. Прийшовши додому увечері, Джордж запитав Баді, що значить «осквернення» і отримав відповідь, що це означає розкопувати могили і пісяти на труни. Джордж не вельми в таке повірив, але випадок той запам'ятався. Коли у бабусі бували заскоки, вона ставала галасливою, але зазвичай дуже рідко вилазила зі свого ліжка. Її величезний неповоротке у гумову поясі та підгузках тіло постійно вкрите нічною мокрою сорочкою. Обличчя було вкрите зморшками, бляклі блакитні очі, порожні і нерухомі. Спершу бабуся не була зовсім сліпою, але згодом зовсім осліпла. І спершу біля її крісла ставали двоє помічників, аби допомогти їй дістатися до ванної або ліжка. Важила вона тоді, років п'ять тому, добрі дві сотні фунтів. Вона тоді підняла руки, і Бадді, тоді восьмирічний, спокійно до неї підійшов. А Джордж відсахнувся і розплакався. Але тепер я нічого не боюся, думав він, човгаючи кедами по кухонній підлозі. Ані крапельки. Вона просто стара жінка з своїми дивинками. Він налив води очейник і поставив на повільний вогонь. Взяв чашку і вкинув у неї спеціальний пакетик чаю з трав, який пила бабуся на випадок, якщо вона прокинеться і попросить чаю. Джордж відчайдушно, до божевілля сподівався, що цього не станеться. Адже йому доведеться підійти до неї, сісти поряд на лікарняне ліжко і подавати чашку і... Бачити беззубий рот, що приліпиться до краю чашки, чути хлюпаючі звуки і сопіння. А іноді вона все ж таки сповзає з ліжка. І тоді треба допомогти підняти її руку. Суха шкіра, що вкриває її жирне тіло, ніби піднімаєш бурдюк з водою, сухий зовні. «І драглистий всередині, а ті сліпі очі обертаються в твій бік і, не бачачи, ніби дивляться на тебе!» Джордж облизав вуста, підійшов до столу. Лишилося ще одне тістечко, але йому не хотілося їсти. Він без ентузіазму глянув на підручники, котрі тут таки валялися. «Потрібно піти...» і глянути, як там бабуся. Треба було зробити це зараз, хоча не хотілося. Джордж ковтнув слину, намагаючись хоч якось прибрати сухість у горлі забитому шерстю. «Я не боюся, бабусю. Я підійду, а якщо вона простягне руки, аби обійняти мене, то...» «То що з того?» Просто стара жінка. Вона старенька, тому й трапляються заскоки. Ось і все. Підійду до неї і не буду боятися. Зовсім як баді. Він рушив до дверей її кімнати. Обличчя було скривлене, немов від гіркої пігулки. Вуста стиснуті так сильно, що навіть побіліли. Джордж обережно прочинив двері і побачив. Бабусю. Її сиве волосся розметалося по подушці немов корона. Беззубий рот відкритий. Підборіддя трохи ворушиться. Повільно. Дуже повільно. Так повільно, що доводилося з хвилину спостерігати за нею, аби побачити, що вона жива. Святий Боже! А що буде? коли вона помре, поки мама у лікарні? Ні, не повинна, ні. А якщо таки помре? Та не буде цього, що ти взяв. А якщо? Припиненити нарешті. Бабуся поворухнулася уві вісні, і її зморшкувата жовта рука з довгими жовтуватими пальцями трошки дряпнула покривало. Джордж відскочив за двері. Його серце билося так, що мало не вистрибувало з грудей. «Що трапилося, ідіот? Вона ж просто спокійно спить. Не треба нервувати!» Він пішов на кухню, аби глянути на годинник. «Якщо мама відсутня десь години-півтори, то можна вже скоро чекати її назад!» «О, господи!» Не минуло й двадцяти хвилин, як мама вийшла з дому. Вона ще навіть не в Левінстоні і не має жодних підстав сподіватися на її швидке повернення. Жодних. Джордж стояв посеред кухні, прислухаючись до тиші. Він чув ледь помітне гудіння холодильника, шерех вітру за вікнами, а десь за зачиненими дверима, Легке пошкрябування довгих жовтих нігтів, кіхтів попокривалу. Бабуся поверталася у вісні. Джордж стиснувся в суцільний клубок нервів і випустив ледь чутний крик. Господи Боже, нехай швидше приїде матуся. Потім він спробував заспокоїтись. Сів на стілець. Взявся за тістечко. Можна, звісно, увімкнути телевізор, але звук може розбудити бабусю, і почнеться черговий, настирливий, гучний крик високим голосом «Рут! Рут! Мій чай!». Джордж провів сухим язиком по іще сухішим вустам і наказав собі не бути зараз дитиною, не бути цуциком. «Так, просто стара жінка, 83 років. Не збирається вона ні з того, ні з цього зараз померти. І тим більше не хоче вона вилазити з ліжка і ганятися за ним. Це маячня!» Джордж знову зняв телефонну трубку. «І до того ж вона добре знала, що він одружений, уявляєш, Корі?» Ну, я тоді й говорю. Джордж здогадався, що Генрієта розмовляє із корою Сімарт. Теми їх розмов також були відомі всім. Хто кому що сказав на вечірці або церковній службі, хто кого запросив на Уікенд, і що це він чи вона про себе уявляє. Ну і так далі. Джордж і Баді. Одного разу сховалися за кут її будиночка і почали кричати «Кора, Дора, з'їла помідора, шляпку мухомора!» Якби мама про це дізналася, вона прибила б їх обох. Але зараз Джордж був радий, що Кора з Генрієтою на дроті. Нехай навіть говорять до самого пізнього вечора. Йому було приємно чути людський голос у цьому порожньому будинку. А в цілому він не мав нічого проти кори. Якось Бадді штовхнув його, і він, Джордж, добряче розбив коліно. Справа була зовсім поруч з будинком кори. Вона тоді вийшла, змастила Джорджу садна, заліпила пластером і навіть дала хлопчикам якісь смаколики. При цьому... Вона балакала, не переставаючи. Джордж ладен був крізь землю провалитися із сорому. Навіщо він раніше її дражнив? Тепер Джордж, поклавши слухавку, взяв книгу для читання, покрутив її в руках і відклав. Він прочитав її вже давно і знав, чи не на пам'ять, усі викладені там історії – Хоча заняття в школі почалися лише місяць тому. Він був успішним у школі набагато більше, ніж Бадді. Але Бадді був першим у спорті. А тепер не буде, бодай якийсь час, поки нога в гіпсі. От так от, подумав Джордж майже зловтішно. Він взяв підручник історії, Розкрив його і почав робити домашнє завдання. Проте нічого не лізло в голову. Він підвівся і пішов подивитися на бабусю. Жовта рука спокійно лежала на покривалі. Рот був відкритий. На білій наволочці жовтувато-сіре обличчя в короні сивого волосся здавалося блідим помираючим сонцем. Але не так. Зовсім не так мають виглядати старенькі бабусі. Жодної тіні вмиротвореної мудрості чи спокою. Вона виглядала зловісною і небезпечною. Так. Мабуть. Немов краб, що затаївся і готовий будь-якої миті атакувати і вже з його клешнів Видобуток не вислизне. Джордж добре пам'ятав, як вони приїхали в Касл рок дбати за бабусею, коли помер дідусь. До цього мама працювала у пральні у Стартфорді. Дідусь був молодшим за бабусі на три чи чотири роки. Він був Теслою і працював до самої смерті. З ним трапився серцевий напад. А бабуся. Завжди була енергійною, просто вулканічною жінкою. Років 15 вона викладала в школі, встигаючи народжувати дітей і боротися з церковними зборами, які відвідувала їхня сім'я. Бабуся, дідусь і всі дев'ятеро дітей. Мама казала, що бабуся припинила відвідувати церкву і вирішила припинити працювати, але одного разу Джордж почув зовсім іншу історію. Близько року тому приїжджала тітка Фло. Мама засиділася тоді з сестрою допізна, і Джорджі з Бадді, котрі підслуховували під дверима, дізналися, що бабуся не пішла. Її викинули з роботи і вигнали з церкви. Причому це було пов'язано з якимись книгами. Що за книги, за які... Можна когось виганяти з роботи. Які вони? Джордж ніяк не міг збагнути. І коли вони повернулися до спальні, він запитав про це у Бадді. Книги бувають різними, кретине! Так. А які саме? Мені звідки знати? Спи! Тиша. Тоді Джордж, подумавши, знову озвався. Бадді! «Ну чого тобі, чорт, забирай? Бадді, слухай, а чому мама казала нам, що бабуся сама залишила роботу та церкву?» «А, це скелет у шафі ось чому. А тепер давай вже спи і жодного слова більше, а то знаєш?» «Але як можна було заснути після цього?» Джордж, затамувавши подих, дивився на поліровані дверця та шафи. Ось зараз вони відкриються, і у місячному світлі постане перед ним скелет. Справжній скелет! Він буде шкірити зуби і гриміти своїми костями. А Джордж... Джордж не зможе навіть крикнути від страху. Але чекайте, що ж має робити скелет у шафі з книгами? Джордж провалився тоді у неспокійний дивний сон. Йому снилося, що знову його шестирічного хоче обійняти бабуся. Сліпі очі дивляться в порожнечу, і пронизливий голос запитує. «Рут, де малюк? Чому він кричить? Я хочу замкнути його в шапу зі скелетом!» Джордж потім довго обмірковував почуте і десь за місяць після від'їзду дітки Фло наважився підійти до мами і все розповісти. Він уже знав, що таке скелет у шафі. Вчителька у школі, місіс Ріденбейгер, сказала, що це значить якась сімейна таємниця, скандал, про який люди базікатимуть багато зайвого. «Як базікає Кора Сінар, так?» – запитав тоді Джордж. Місіс Ріденбейгер закусила нижню губу і відвернулася, сховавши обличчя у долонях. А потім, стримуючи сміх, сказала, «Ну так, Джорджа, хоч і недобре так говорити, але так, саме так». Коли він розповів про все мамі, Обличчя її залишалося спокійним, але руки не переставали перебирати колоду карт. «Ти думаєш, що добре зробив Джорджа? Тепер ти, твій брат, будете підслуховувати усі мої розмови?» Джордж похнюпив голову. «Матусю, ми дуже любимо тітоньку Фло. Ми просто хотіли послухати її довше». І це справді було так. Ідея. Ідея належала Баді. Звичайно ж мама вгадала, але Джордж не хотів, аби Баді обзивав його ябeдою, тому сказав: "Ні, це я запропонував". Мама довго сиділа мовчки, а потім знову почала перебирати карти. Можливо, і дійсно прийшов час сказати правду, – промовила мама. Мені здається, брехня – це не краще, ніж твоє підслуховування. А ми так довго брехали вам про нашу бабусю? Ми брехали і собі, мабуть. Вона говорила із несподіваною гіркотою. Різко. Здавалося, що слова, які їй доводиться вимовляти, обпікають. Досить з мене. «Я змушена жити з нею, і мені набридло брехати принаймні своїм дітям». І мама розповіла йому, як бабуся з дідусем одружилися, і в них народилася мертва дитина, а за рік іще одна, також мертва. Лікар сказав тоді бабусі, що найкраще, що вона може зробити, це зовсім не мати дітей, тому що вони всі будуть мертвонародженими. І зрештою, може статись так, що одне із тих дітей не зможе покинути утробу, і тоді може вмерти й сама бабуся. Так сказав лікар. Але невдовзі з'явилися книги. Книги про те, «Як народжувати дітей?» Та мама тоді не відповіла. Вона не сказала, що то були за книги, де бабуся їх взяла і що вона з ними робила. «Одначе, після їх появи, – сказала мама, – бабуся завагітніла і народила живу і здорову дитину – дядька Ларсона. І потім... Вона продовжувала спокійнісінько народжувати здорових дітей, і жоден з них не помирав в утробі або відразу ж після появи на світ. Дідусь вмовляв бабусю спробувати, чи не можна обійтися без книг, але вона й чути про це не хотіла. «Чому?» – запитав Джордж. Мама задумливо промовила. «Тому що книги?» стали для неї означати стільки ж, скільки й діти, і навіть більше, набагато більше. Я цього не розумію. Я не цілком впевнена, Джорджа, що і сама все розумію. Я тоді була зовсім маленькою. Загалом, книги набули певного впливу над нею, і вона сказала, що більше... Не хоче чути жодних розмов на цю тему. І розмови припинилися. Адже саме бабуся завжди була головою сім'ї. Джордж закрив книгу і поглянув на годинник. Майже п'ята вечора. Шлунок його був порожній і вимагав їжі. Джордж із жахом подумав, що якщо мама не повернеться після шести, то бабуся може прокинутися і зажадати свою вечерю. Мама не давала жодних інструкцій на цю тему. Можливо, вона просто надто переймалася бадді. Ну, нічого. Треба лише дістати з холодильника один із заморожених напівфабрикатів, що лежали там спеціально для бабусі. Вона їла спеціальну їжу, припис лікаря, і ще тисячу різних порошків та пігулок. А він? Він, Джордж, може задовільнитися залишками вчорашніх макаронів і сиром. Просто долити трошки гарячого бульйону, і все буде окей. Джордж дістав схований.